Oh Mësër e më alikëm të ndëruar të li shikuës, këtë e një duke në ndjekur, pa që ja dhe mshira, Allah u të qofë me ju. Mishë të takohemi zbashku në emisionin ton dhe tua i në duke kërkuar përgjigje. Si zakonisht do të martë, takohemi këtu, për të realizuar do të theja emisionin ton, emision këju që ju dedikohet të pyetje vetuaja, për cilat të pyetje ju pa dyshime edhe prit një përgjigje. Son të mëne në studio të ndëruar të li shikuës, � me të cilin pra bashkë dojë përgjigje me pyetjeve duaja. Në emërë të të lishikuësve, hoqë unë një dëshirë e mirë së ardhja. Mirë së ardhja. Mirë së ardhja. Të herë përshkoj më rjedhën e misionit dhe pyetja e parë gjenë nga një të lishikuëse, e cila fillëm ishë nga përshëndet me përshëndet e një islamë, me pasaj thotë që jam nga Macedonia, thotë dhe duha të bëjë këtë pyetje. Kur falë thotë namazë, shpes A e kam kabul namazin kër falem e që realisht men jam e jikën dhe nuk jam shumë e koncentruar në namazin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Filloj me duke falendru ala Allahun gjellë shanuhu. Filloj me emrin e ti. Dërgojnë për shëndajte për Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Pastaj, namazi, sikus e dhe trupi, sikus e dhe njeri që e ka anën fizike edhe ka anën shpirtërore edhe namazi e ka anën teknike dhe ka anën shpirtërore këtë duhet këtë të dyja duhet të bashkohen që namazi të jetë sa më komplet dhe sa më i pranuar dhe sa më i shpërblyer te Allahu dela shanu zëtan Allahu dela shanu thotë në Kur'an në surtul mu'minun qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un allah thot kanë shpëtuar ata të cilët në namazin e tyre jan të përulur ndaj Allahut xhalleshanu. Kështu që muslimani dhe muslimana kur të falën, duhet të jenë të përulur para Allahut xhalleshanu fizikisht, praktikisht dhe të jenë të përulur para Allahut xhalleshanu edhe shpirtërisht. E kjo shpirtërisht do të thotë që muslimani dhe muslimana kur të falën, të jenë të përqendruar në namazin e tyre. Muhamedi alayhi salatu vesselam tregon se shejtani i mallkuar është ai i cili mundohë që sa më shumë t'jallargoj mendjen njerit nga namazit, dhe sa më shumë t'a shpërqëndroj. Pra të dhëtë për nga mire, a.s. Kur të thirët e zani, shejtani janë bath, edhe ik. Pastaj kur përfundon e zani, a i këthehet. Pastaj kur bëdhët prap i kameti, shejtani ik. Edhe pastaj kur përfundon i kameti, prap shejtani këthehet, dhe mundohë t'a shpërqëndroj besimtarin muslimanin në namazin e ti. Pra të thë të nga mirë, sallallahu a.sallem, që njeri hu, kur të është duke u falë, dhe pasta i vjenë shejtani dhe, dhe mundohë të shpërqëndroj, le të kërkoj ndihme në Allahut dhe le shanhu dhe, dhe le të thëtë, e u dhu billahimin shejtani rraqim. Kështë të që ti, derisa jetë duke u falë, dhe shëhë që shejtanit është mundohë se të ka shpërqëndru, atërë, kur të bjenë dërmend, thuj, e u dhu mundohu që ti ishë sa ma e përçëndruar që para filinit të namazit. Dhe më thonë, parase të falesh kur ti ke marrë abdest dhe e pregadit, pra të të monë marrë abdestit është një pregadit dhe para pregaditje që muslimani të përçëndruhet në namazin e ti. Qëtë ashtu, haqëllarë kanë thonë se dhe falit e syneteve, na filet, synete të se dhe falet, falën parafarzëve, edhe ato e një para pregaditje që e pregadisin muslimanin besimtarin që kutë hynë në namaz të jetë, dhe më thonë, sa, sa më i përqëndrun. Pas taj pasi kutë hynë namaz, më spari muslimani përqëndrimin që e banë, do të mundohet të kuptoj disa prej fjalve të cilat i thëtë në namaz. Edhe pësë ne i si shqiptarë që jemi, edhe dhe më në gjemati i tjeshtë është mirë me kuptu ose me ditë kuptimin e disa fjalëve. Ku çka do të thonë fjala Allahu Ekber? Kur thua Allahu Ekber, po thua që Allahu është më i madh. Pastaj, kur fillosh me kënu El Fatihan, nuk është të pamundur që një pjesë e madhe e muslimanëve të ta dinë s'po ku do të thonë e Elhamdulilah. Andaj, kur e din atë, mund të përqendrohen më shumë. Kur thot Elhamdulilah Rabbil Alamin, Falënderi Allahun dhe lëshanu që është Zoti i botrave, Er-Rahmani, Er-Rahim, i gjithë mëshirshëm, mëshiruesi. E shtom rad, pastaj ja kana abudu ve ija nesta'in, Të të adhurojmë dhe pejtë të ndihmë kërkojmë, këto të ndihmojnë që të përqendrohesh. Pastaj, ë ta përqendrojmë shiqimin, çu shka than pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, çu shiqimin ta përqendrojmë te vendi i sejrës. Sepse në qoftë se ne ë shikojmë Dhattas Allahomantas, atë do të thonë që ë kushtet Me, na i mundësojnë që ne të shpërqëndrujnë mendin shohëmi diqka ne, ne tërhejkë mendin e kështumarallë sy të qoftë, pinga mirës në pastaj në hadithin që e ceka me herët vazhdojnë edhe thëtë se pastaj në qoftë se shejtani e, e shpërqëndrën muslimanin në namazin e ti dikush e kry namazin edhe ka marë sevapin vetëm për gjysën e namazit, sepse në gjysën e namazit e ka pas përqëndrimin edhe me mendin dikush vetëm me në tretën e namazit shpërblet dikush vetëm në nitën e katërtë derisa që dikush shpërblet vetëm në nitën e 10-të e namazit pasi që vetëm 10% gjatë falës së namazit i ka pas mentet aty. Sidoqoftë, Allahu ka thënë se sado çu, ne rish të ish shpërqendruam gjatë namazit, nëse i ka bërë qendrimin ka mirë, e, e, rukuën, sejdën, uljen mirë dhe ka dhe i ka thon lutjet lexhimin e Kur'anit. Të gjitha dhe në në fund ka do të thonë e ka përfunduar me selam, atë namazi i tij është i pranuar për çasto. E ka i ka pas moment aty dhe nuk ka nevojë që të që të përsëritet. Pyetja për e radhës është kjo, thotë treshkuesen e fjalës deshat e ditë se është obligim për meshkujt thotë që të falin namazin me xhamat. Namazi me xhamat është një porosi e Allahut në Kur'an, është një porosi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë që namazi me gjemat është i obligum për meshkujt, është i obligum për burat, është i obligum për muslimanet meshkuj, burat, për atyre tësët të të kanë hynë në bëlluk e dhe risa të mund të shkojnë në gjami. Këte konklu, e, konkluzim e bazojmë në ajetet e Kur'anit dhe në hadithet e bëngamerit sallallahu a.s. Soj përket A jeta vetë Kur'anit, Allahu dhe lëshanu thot, "O rruk'u me rrakuin." Dhe faluni, bëni ruku, edhe bëni sejsde me ata të cilët bëjnë ruku edhe bëjnë sejsde. Domthon Allahu dhe lëshanu na ka obliguar që ne të falim së bashku. Pastaj Allahu dhe lëshanu i ka dhënë nënsi aq shumë falëse namazet me xhamat, saqë edhe në rastet më kritike, edhe në rastet më të rënda, edhe në rastet më të vështira. Domthon Allahu te neshanuhu e ka porosit Muhameditin alayhi salatu wasalam çu gjat lufteve, gjat lufteve, gjat ekspeditës, ku lufta ka qenë e dhëzur, e ndëzur, kur ka vazhduar lufta të falet pejgamberi alayhi salam me sahabe e kjo vlen domthon edhe për ata që pas Muhamedit alayhi salatu wasalam çu ta vazhdoin namazin me xhamat Pasta kemi disa rastet tjera kur kan ardh njerëzit dhe e kan pyt Muhammedin a.s. për namazin me gjemat. Një një pytin është kur ka ardh një personi që dhe ka qen i verber dhe i është anku Muhammedin a.s. duke në thonë, ja Resulallah unë jem një njeri që jem i verber, nuk shoh një, e dyta e kam shtëpin largë, e treta në mes shtëpishtin me dhe gjamis ka grupa e katërta nuk kam për cjels a ka mundështë që unë mështë t'i përgjigjem e zanit. Muhammed A.S. ka thonë, a e në dëgjën e zanin, a e në dëgjën haja ala salat, haja ala fena, ka thonë po, ka thonë e gjib, pra përgjegjë. Kërë është një një një pja ty në fjalve, për osive të pengamihet A.S. e si thon, të nga ka thonë që t'i përgjigjemi edhe që kojnë falmi me gjemata. Pastaj, aras të jetër, Muhammed A.S., është i është kërcënu atyre të cilët nuk vinin me fal namazin me xhamat dhe derisa so ka qenë gjallë u ka thën sahabëve sikur ta kisha dikon i cili do të më zaventon te mua në falen namazet që t'i ofal xhamatit në, në namazin në xhami un do t'i merr ne do t'i merrja disa prej shokëve të mi dhe do të shkoja e do t'uandezja shtëpit atyre të cilët nuk vinin me fal namazin me xhamat. Pasi edhe mosimi me xhamat është një simbol i muslimanëve. Është një shahire që thon arab arabisht, domosht është një simbol i muslimanëve. Është diçka që i dallon muslimanët prej të tjerëve. Përderisa të tjerët e kanë fjalën ëë pasues të feve të tjera, shkojnë në faktorë të tyre, një herë në javë. Allahu dhe lëshon na kaponisë Çunë të shkojmë pesë herë në nëna 24 orë ditës, ditës edhe natës. Dhe kjo është ajo, kjo është ajo e cila ndallon për shumë dallimeve që i kemi me të tjerët, edhe kjo është një, një dallim i madh, është një simbol i fesë që muslimani të shkojë pesë herë në ditë në xhami, pesë herë në ditë ta fal namazin me xhamat. Prandaj, ëh, kjo është një mendim, do të thonë që është i bazuar në ajetet kuranore dhe në hadithet e pejgamberit alayhisalatu wassalam që fona e namazit me xhamat për meshkujt është një obligatory është pablef pyetja e radhës së kjo. ë prap kemi përshtatet nga një televizion tjetër e cila ju pyet kështu. Takikis thërgon që gjendet në marrëdhënie pune tek një, një familje kristlare ku thotë gjatkohës sa jam në punë pra në shtëpinë e tyre më bie thotë se edhe ti fal namazet. Ajo që më brengos realisht thotë është prezenca e kryqeve të ndryshëm nëpër shtëpi, thotë se në çdo dhom janë të pranishëm kryqet. E kam thotë aram të falëm në një vend të tillë dhe kërë prezent janë kryqet e kërë familia është e një besimit jetër. Filë nëmisht, ne duhet ta konfirbojmë atë që Allah ka thonë në Kur'an për namazit duke thonë inna salate kanët alel muëminin e kitabën më ukuta. Thëtë Allahu delëshanu se namazit është obligim për besimtarët në kohën e cektuar. Kështë që për të prejtë gjitha kushtëve të namazit kushti më precizë i cili nuk mund të të e kalohet, nuk mund të ka përcehet, nuk mund të lijet e, për mëvan, ose për një rast tjetër, është namazit. Në qovëse ne e jahedhim në vështim kushtëve tira të namazit, suko që është abdesti, përshemull, në qovëse s'kemi uj, kalohem në të ose, njofse, e mum. Ose, në qovëse nuk edhim kiblen ka të drejtohme, e pyshme dikan, ose në fond mundohme me aqëlu, edhe këthejme an ka të nga i mërë mendja që është esakt. Dëponë, kajtë, se cili kusht tjetër prej kushtëve të namazit, përveç ajo që është koha, kanë alternativa. Vëtë se koha nuk ka alternativë. Dëponë, nuk mui me thanë që pelanë na namazin me falë një kohë tjetër. Për atë, ajo botër e cila, apo e person, i cili punën në një, një, një shtëpi të një personi i cili është i krishterë jo musliman dhe në shtëpinë e tij ka të vendosur kryqe të ndryshme ne fillimisht i thojmë që ai mundësisht ta kërkojë një dhomë në të cilën nuk ka kryq fillimisht pastaj nëse çdo dhomë ka kryq atë taje dhomën e cila e, në të cilën kryqi nuk është i vendosur përball përball do të thonë drejt kiblas edhe të falet në atë Po në qofëse, në gjdoven, në brenda shtëpijës, ka, në më thonë, kryç, atër, ajo falet atë, dhe namazin e ka kabul me lejën e Allahut djeleshanu, pasi që hoqëllaret, djetaret, kanë dhën më ndem, një në për të të të i bën bazi, rahmetullahi e lej, në më thonë se bën të falet edhe në kishë. Në qofëse, një njeri, e, e ka situatën në është nga të gjendje që gjine në kish dhe nuk ka mund si të del jashtë kishës mu fal në kohën e, e namazit ahtër dhe mund falet e atër e për dresa bënë mu falet edhe në kish në kushtet jashtë zakonshme po thëm, ahtër dhe mund edhe kjo person që është në kushtet jashtë zakonshme bënë të falet edhe atër sikur që tashme heret dhe mund fillimesht të kërkoj dhomën ku nuk ka kryç e pastaj dhomën ku nuk është kryç fortë aty dhe ta kryj namazin në kohën e saktuar, pasi që ky është kushti që nuk mund të tejkalojë. Ëh, teksa ju për japni përgjigje më kujtoha edhe një gjë jetë tjetër. Është fjala që kryçet e mund të mbulohet me ndonjë lëkë apo diçka tjetër. Po. Allah e shpërvjet. Shumë mirë. E kisha ndërmendat edhe pun po, e harrova. Donë, ka mundësi që kryçi për momentin të mbulohet me një peshkër me një diçka, edhe të falet, nuk ka problem me lejnë Allah. Allah ju shpërplift, e, ndërko pyvetja radhës vje nga një tëllë shkuës tjetër, është kjo pyvetja, thot, a bënd të i përserisim fjalet e imamit, do me thëna, thot, kur jemi duke falë namazin farës, fjala është të tek piret, thënja me ngritje nga rukja e shumë gjerat e tjera të cilat i thot, e, imami gjatë falës e namazit mëzë, thot, a është gjuna në qovës edhe ne i përserisim ato, apo a i në një farëforme përfajtë shuko, duhet muslimani kër të falet me gjemat, duhet të adin se jenë disa gjanat të cilat duhet të thët edhe gjematit kërsi disa gjanat tjene në që i thët vetëm imami kërsi disa gjanat tjene në të që i thët vetëm gjematit këllënjëra në ishqara po, mirë filmisht të tekbiri duke filu të tekbiri filestar pa tjetër duhet të thët edhe gjematit sepse kërë imami lidhët në namaz dhe thët Allahu Ekber gjemati s'mun me fillu namazin, dhe njësa nuk thët Allahu ekber. Pastaj, kur qëkojmë të këfjallët e tjera, gjemati i përsërit edhe të këbirit e tjela. Të këbirit e tjela kanë fjallën, kur imami shkon në ruku, thët Allahu ekber, edhe gjemati shkon në ruku dhe thët Allahu ekber. Kur imami thët Allahu ekber, pasi që të ngritit për rukus, edhe shkon në, në sejshdhe, edhe gjemati thët Allahu ekber. Kështu dëmën të gjithat të këb i përsërit. Të këbirë dhe mënë, saherë thët imami Allahu Ekber, edhe gjemati thët Allahu Ekber. Kurse, sajë përket rukuës, kur imami thët semi Allahu li men hamideh, gjemati nuk thët semi Allahu li men hamideh, po për, për thët vetëm Rabbena wa lekë elhamd. Dhe mënë, të këbirët përsëritin të gjitha. Kurse, kur thët imami semi Allahu li men hamideh, gjemati thët Rabbena wa lekë elhamd. Atëherë pyëtja tjetër vjenë nga një tëri shkuës tjetër, e tëra të regonë për gjendje në vetë, thot dhe uh, kam qenë martuar, thot me burin tim, dhe gjata saj kohësa isha me të, thot unë ngejla shtatë zënë. Uh, thot burin me sugëroj që uh, kur unë isha dy muaj e gjysme, pra në periudën e shtatë sanis, me urderoj që femi unë të aburtoj. Thot, uh, në qëfësa unë do të aburtoj, a këtë femi kujt do t'i bje bara e përgjësis? është për arkatsch për shkurrëzimin e këtij çifti dhe është për arkatsch që viteve të fundit do të tash bëni një një një një dukuri e shpeshtimit të shkurrëzimeve. Dhe me siguri kjo është një një një problem që po ai shumë problemeve që po kalon ë popullata jonë edhe njerëzit tanë sidomos në dekadën Shkurëzimi është një gjatë të tërë në kaliju Allahu dhe në në shanë hu, muslimani dhe muslimani ata qifti i martum do të mundohen që të gjenë rrug dhe pika që i bashkon ata dhe. Sido mos, kur e, gruja është shtazën, do të kihet parasyshe, a i fmi që dhe do të njëndë dhe ata dhe printet i ndohen, a i do të jetë jetëm dhe do të jet do të shtuohet e fatkësija në fatkësi. Mirpo shkurëzimin e ka leju Allahu Teala dhe, dhe kur mbyllën të që ta rrugët, atëherë secili më e gjen rrugën e vet. Problemi është që e, aborti është një mëkat, pimkateve të mndaja, është një gjuna për gjunave të mndaja. Dhe kështu duhet ta kuptojnë muslimant. Kështu duhet ta kuptojnë besimtarët. Pse bëhat abortim aspas? Shumë njerëz e bojnë abortin për me prej frikës që e kanë nga e, furnizimi. Thot Quran, Allah o dhe rëshanë në thëtë në Kur'an, la taqtulu e vladekum khashjeti imlak. Allah o thëtë, mos i mbytni fmit e juaj, duke u friku prej reskut. Nahnu në rëzuku hum, o i jakum. Êshtë interesant që Allah o dhe rëshanë në këtu ka përmtu që ne do t'i furnizojmë ata. Dhe është interesant që ka përmenë mas pari ata, pas ta ju dhëmonë, Fëmijë të kapërman fëmit pasarsit e pasar pastaj prindrit. Do të thonë Allahu ka ka marr premtimin se do t'i furnizojë edhe pasarsit edhe prindrit. Pra, nuk është e logjikshme dhe nuk është e lejuar me asnjëse që të bëhet aborti për shkak të frikës ndaj rrezikut. Tjetër ashtu Muhamedi alayhi salatu vesselam naqafon neve besimtarve, neve muslimanëve ose të gjithë muslimanëve se Vet Muhamedi alayhis salam do të krenohet ditën e kiametit me pasarësit e tij të shumt. Me pasurësit e tij të shumt. Po. Do, do të krenohet Muhamedi alayhis salam. Antaj ne do të kontribuojmë ne atë që Muhamedi alayhis salam të të soma krenohet ditën e kiametit me pasarësit tan e të gjithë ne jemi pasues të Muhamedit alayhis salatu wassalam. A por do nuk do të bëhet as se. Sepse në Islam është Në nisoj, sikur ta ta mbytësh atë që është pasi që kanë një çokolatë e cilën e thëni është për aranindur. Mirë, në këtë rast do të thoya që në lidhje me atë që është e lejuar apo jo, i kemi trajtuar këtë edhe me oxhallar të tjerë mm. të cilët kanë ndam përgjigje, mm. por ajo çfarë un mendoj që duhet japim përgjigje këtë rast është pikërisht pyetjes që e ka bër mm. saktësisht kujt do të i bije përgjigjësia. Mm. Po, po, po, Allah e shpëlot. Uh, Falënderim. Përgjigjësia do të vinte te dyve. Dhe më thonë, sepse nuk ka mundësi që përri të detyroj gruën që të apërtaj. Se, mësa unë e di, dhe më thonë, na për spital e ku bëhë të apërti, do të nëshkuhet, dhe më thonë, të ditë, ose s'pa ku nëna do të nëshkuhet. Në falë se nuk i dikja të prosedur, alhamdullaxës, se të këndohë, se të s'ka unë andohë me lejna latë, por qëllimi është që të ditë e mbajnë gjëna hajnë të dytë jënë më katharë, të dytë jënë përgjesë. Andaj, kjo modër, si duke të ka sharu atë që nuk ka pranu t -t -t -t të bëjat abort, edhe ka bërë shumë mirë, edhe e ka qilu, edhe do të këtë sevapt madhe të Allahët në nëshanu, dhe leta falendërën Allahët që e karu për një mkati, për një mkaterën të maja. Allah të shpërbleft, në dërkohë përët e radhe zhvjën nga një të li shëgohës tjetër, i cili uh, ju p thotë se si ti përpjudhem shokut tim i cili e, zakonishtot më shpjegon në gjendje ku un nuk mund t'i jap një përgjigje. Më pyet thotë për atë se pse Zoti madhruar, njerëzit, i madhëruar i sprovon njerëzit kur ai e holsisht të shte inë hor më ata se çfarë do të veprojnë njerëzit, të cilat do të jenë reagimet e tyre dhe cila të cilat në procesi do të jenë marrëdhëniet që ndërmjet të tyre. Thotë atë, ku është urtësia e sprovimit? Është interesant që shumica e njerëzve, shumica e njerëzve kur të funin për sprovat, thotë Allahu të provon për me ditë të çuçi. Kto do të thonë ky pohem është gabim. Sepse Allahu dhe Aleshanu është Alamul Guyub. Ësht ai cili i din të gjitha të msheftat. Alimul Ghaib. Ai që i din të msheftat. Andaj Allahu dhe Aleshanu nuk e sprovon njerëzit që Allahu me ditë se si njerëzit po reagojnë. Sepse Allah është ai cili është i njoftur dhe e din të kalumën, e din tashmën, e din të ardhmen dhe Allahu te lëshonu është ai i cili e din për një çështi e cila s'kan ndodhur ose më mirë të them kështu Allahu te lëshon e din për një çështi e cila s'ka më ndodhur sikur të kishte ndodhur çush që s'ka më ndodhur doman Allahu për vetë që është që i din të gjitha gjërat që kanë ndodhur edhe janë të ndodhur edhe kanë më ndodhur po edhe për edhe për, për gjërat të cilat s'kan më ndodhur sikur të ishin ndodhur çush kanë më ndodhur por Allahu nuk e sprovon njerzit që ai më informoi se se si do të favoroj njerzit. Por më së pari do të më kuptu muslimani se çdo gjë që e bën Allahu dhe Allahu e bën ur, me një urçi të lartë, me urçi të madhaja. Pastaj do të më kuptu se Allahu dhe Allahu nuk i bën zullum askujt, sepse pei cilësive të Allahut është është adil, është i drejtë. Nuk i bën zullum askujt Allahu dhe Allahu. Por Allahu dhe Allahu i sprovon njerzit që njerzit të pastrohun dhe të delnë shesh ajo brenësia e tyre. Sepse shumë njëzë kamofluhon me, me, me, me gjanat e jashme, ku se brenësia e tyre nuk është ashtu si të regon ajo e jashma. Andaj, Allah e spravonate, që të ju të regonit të tjirve, edhe fillimisht edhe a i personit ta kuptoj se kushë është. Jo që ta kuptoj Allah dhe lëshanu. Pra të, Allah e spravon dikën, dhe në qovësaj menjëment është i, i përkushtun për Allah dhe lëshanu, spravon dhe ta kaloj mirë. Edhe dhe do të shpërblet Allahu te gjantu. Kurse ai i cili nuk e ka brerësin, tysh kamuflohet jashtë, atëh brerësia e tij del në shesh kur vjen nga provimi dhe ai e kupton vetveten e vet dhe të tjerët e kuptojnë se më të vërtetë kë nuk paskaqen ashtu çu është paraçit. Donë, çu është ajo është që Allahu i sprovon njerëzit që personi në fjal ta kuptojë për vetveten e tij edhe të tjerët ta kuptojnë se çka është brerësia e tij. Wallahu a'lam Oha Jafaruk, në emër të televizionit Hoxhë, vëleni herë ju falënderoj për këtë përgjigje. Ne kemi edhe disa pyetje të cilat janë të shumta. Shpresoj që gjatë pjesës së dytë të këtij takimi do arrijmë të përgjigjemi edhe atyre. Tani është koha kur ne të shkute me përfaqçaste. Pra, te ndëruar televizionist, ju falënderoj edhe juve që vazhdimisht të shoqëroheni me emisionin ton, e që bëhni edhe pjesë e këtij emisioni duke na shkruar në nëpërmjet postës sonë elektronike. Lem ta kem në pjesën e dytë të këtij emisioni pas një shkurtje të shkurtër. Këndëruar të lishikuës, rikëthejemi këtu për të vazhduar me pjesën e dytë të këti emisioni, si që edhe keni kuptuar, me ne në studi është Hoxha Faruk i cili është duke ju përgjigjur në gjitha pyetje vetuaja. Pyetje radhës hoxhë është kjo në përshëndet një të lishikuës tjetër i cili e, ju pyet kështu thot deshat e di se kur kemi ndonjë grip, se vazhdimisht kemi sekrecione nga hunda dhe të shtitjet vazhdueshme, a prishet namazi kur jemi duke u falur, e, thot pasi shpesh na ndodh që të kemi gjëra të tilla kur ne jemi të prekur nga gripi dhe derisa ne rikuperohemi, kërkohet një kohë të paksa e gjatë, kështu që ndodhemi në një situatë shpesh erje me në dilem në mos pranohet namazi, në një gjendje të tillë apo jo. A, a, Allah e shpruft pytsin edhe juve. Muslimani është duhet të di disa gjona ato të cilat që kanë bënë namazin. Duhet të di cilat gjona e prisin namazin, cilat nuk e prisin namazin. Për për për gjonave të cilat e prisin namazin, është që lëvizjet e shënta. Për çilla është lëvizje e shënt, është lëvizje e shënt për shembot që lëvizni rreth çast shumë saqë siç çka thon hoxhallarët, ai tjetri i sillesh duke e po pa këtë falsin. Dushanse, marr kë ashtu fal apo jo? Ku t'lviz gjatë shumë. Prandaj çështja e gripit fillimisht kjo nuk bëhet me vullnetin e farsit. Do Në një gripi gripi është një, një smundje të sërin me të cën Allah e esfrovon njeriu, por nuk bëhet me vullnetin e tij. E dyta, njeriu është mirë që të përgatitet, që të pastrohet para se të janisë mufal. Kështu që mund sësh të të mos lviz gjatë kohës së falës ato 5 minuta, 6 minuta. 2 minuta sa falës. Mirpo nëse patjetër katër ka nuk e prish namazën. Sepse sekresioni i humës, domthon sheria te kisht konsiderohet diçka që është e pastërt. Andër njeriu, gjatë falës e mban afër ose në xhepin e tij një fasule, një diçka, e, e pastrohet me të dhe nuk ka problem. Edhe nuk ka ndonjë lëvizje e madhe që e prish namazin. Është gjallë natyrshme dhe është e, e, që nuk është në, në vullëtin e forcës. Po ajo vjen me me caktimin Allah dhe nëshan hu me atë goditin që i ka ardhë nga një smundin nga një grepë nga një dishka, dhe nuk e prish namazin, u alhamdhe lina. Mirë, Allah ju shë përblevë, ndërkohë pyetja për tjetër, gjen nga një të rishkuas tjetër, i cili pa dushim nga përshëndet dhe nga pyet me këtë pyetja. Thotë, kërë e kam pyetur sahabët për nga mberin a.s. se qila është puna më e mirë, a i thotë i është përgjigjur, namazin e kohën e vet. Për shembull, koha e drekas sot falet në orën 12 dhe zgjat deri pak kohë para ikindis. Tash i thotë pyetja ime është se pejgamberi sallallahu aleyhi وسellem ka pasur për qëllim kohën me të cilën fillon dhe falja namazit. Për shembull, koha e drekas ora 12, domethënë sipas takfimit dhe më pas vazhdon kohën prej kur fillon e deri kur mbaron, por çetmos lihet kaza për shembull koha e drekas prej orës 12 deri para kohës së ikindis është një nga haditheve të... duket si edhe është përgjigjur në një platformë të vjetër. Si duket që i ka dhënë tri përgjigje dhe ka do të thonë është një hadith për haditheve që është pyet Muhamedi aleyhissalatu wasallam cilat janë veprat më të vlefshme. Të cilën ai përmend edhe më herët po, në, në një përgjigje. Është përgjigj Muhamedi a.s. duke thonë se as-salatu në, në, në namazi në kohën e tij. Pastaj përgjigjë së të gjitha, së të gjitha. ë Si duket e shpjegimi aqëllar ve është që qëllimi Muhamedit alayhiselam ka ka kaqen që të falet namazi në fillim të kohës së tij. Sepse kur është pyt, Muhammed, e shtyt Muhamedi alayhiselam për këtë pyetje, nuk është pyet që të përgjigjet për një diçka që është domthon hallal apo haram. Por është për diçka që është e preferueshme. Domthon është pyet pengjamesa, cila është vepra më e mirë. Nuk është thon, cila është vepra e cila domthon është patjetër më punu ose patjetër mos më punu. Por është pyet në atë aspektin që është e preferueshme. Cilla është i puni e preferueshme te Zoti, që merr shpërlimet më shajaja. Atë e shtyp pejgamberi saam, "Es-salatu ala waqtihha." Namaz në kohën e tij. E haullarët kur e kanë deshifruar kët hadith pejgamberi saam, kanë thënë se qëllimi Muhamedi saam ka thënë çu të falet namazi në fillim të kohës së tij. Domthon, kur hyn koha e namazit, domthon të falet namazi në un po tham nat gjysmë orën e parë të fillimit të kohës së namazit. Për shembull, nëse dreka hyn në orën 12, atë do të thonë që pas orës 12 më nëherë të fillosh ta fash, ta falësh namazin e drekës. Pra se si atë, sepse muslimanët duhet ta kuptojnë se namazi siç lajko, e limitin, fillimin edhe fundin e kohës. Dreka për shembull hyn diku momentalisht para 15-12, dhe shkon deri në kohën e këndijës, që është në 2 e 15, apo nuk e di së ashtë për momentin, pas ta e këndija deri në aksham, aksham e deri në jacij, jacija deri gjysëm të natës, e, sabaho prej agimit e deri në lindën e djelit, të mundë, sisila kohë e namazit, e ka limitin, filimin edhe fundin, prej zerës e deri, po thamë deri në 10, deri në fund. Më në në kësoj kohë, çat falet namazi është në rregull. Mirë po, muslimani duhet të jetë i kujdesshëm duke marrë parasysh ëh ajetën kuranorë dhe hadithët e pejgamberit alayhis salam ku Allah gjithmonë na nxit që ne të të vdhrapojmë të ecim sa më të, të afruhemi nga punët e mira. Allah thot: "Wasari'u". Shpejtani. Andaj edhe namazi është mirë ç't falet në fillim të kohës së tij. Si duket, ky është qëllimi e Muhamedit alayhi salatu wa sallam për rosiyat. Allahu ju shfarbleft, pyetja rreth ash kjo. Thot ky televizikues, kur lidhem në namaz sa ta duhet që domosdoshmërisht fati anta filloj me bismillah dhe tutje surën që do të vijë më pas për të vazhduar kështu me falen e namazit, a duhet që edhe surën e vijm të filloj me fjalën bismillah apo jo? Allahu ju fallet. Do më çështja është bismillahirrahmanirrahim. A gjëllart kanë diskutu për fjallën Bismillahirrahmanirrahim. A është ajet i Kur'anit dhe a është pies e gjëdësureje. Filën e mishë të gjëllart kanë thonë se Bismillahirrahmanirrahim është një ajet prej ajetëve të Kur'anit, është dëshuat. Pas taj kanë diskutu për Fatihën, elhamin, a është pies e Bismillahit apo jo. Një, një pies e madhe e ha gjëllart kanë thonë se, se Bismillahit është dëmë thonë prej A jetëve të elhamdullilahut. Prandaj edhe ne e lexojmë domthon zakonisht të gjithë muslimanët në namaz e lexojnë domthon bismillahin para al-Fatihas, sepse lidhë namaz e kënoi domon e, e hapjes. Zakonisht te ne këndohet subhanaka, pastaj këndohet auzu billahi, bismillahi, pastaj al-Fatiha. Kur se si dukot pyetja është domon për surën e cilla vjen pas el-Hamit. Është më që të këndohet. Nuk është obligent sepse hoxhllarët sepse hoxhllarët nuk kanë thënë që bismillah ose nuk kan se a piesë e kanë diskutuar se bismillah a është pjesë e sureve të tjera. Për shembull, nuk është bismillah i pjesë i na na suretul kowser ose suretul ikhlas, pjesë e kulwallah. Nuk është, por përderisa sahabët kur e kanë shkruar Kur'anin ose kur e kanë tubu Kur'anin në kohën e Ebubekrit, e, -e, -e, -e, -e, -e, -e, e kanë shu bismillahën para çdo sureje. Ahtër dhe më honën edhe ne e, është mirë që të këndohët dhe është ma qëluar që të thuhët bismillahi para qdo sureje që elezojmë hon, mas el fatihas. Por në qofë se nuk elezojmë, nuk prishpun. Këtu, dhe më honë, do të kemi parasysh se bismillahi pas elhamit të këndohët në skillim surës. Sepse, ka një pjesë e njëzve të cilët din surët gjata. Edhe kështë që pas Elhamit nuk janis në fillim surës, por janis në një pjesë të ajeteve që ne e qujmë ashere. Ose, dëmonë, në qëfë se fillon në fillim surës, për shumë, në qëfë se mas Elhamit e kënën Eliflamimin, atër thët Bismillahir Rahmanir Rahim. Qëfë se pas Elhamit e kënën Inata, Inakun, Wallahin, surët plot, atër dëmonë e thët Bismillahir. Anë qëfë se fillon atër në mes surës dhe kun, atër nuk e thët. E bismillah. Qoftë bismillah do të thuhet në fillim të surrës. Aser hojë pyetja rreth ashtoj kjo. Na përshëndet prapë. Selamu aleikum dhe thotë Kështu, kër jam më thot duke u falur dhe dikush mund të trokasu se mund të bi në zile pra tekdera, unë realishtë të kam përfundu namazin po bëjtë, të spitë dhe a ka problem në qofë se dali shikoj se kush është tekdera? Ualikum selamu rahmatullah. Filimisht duhet të kuptoj gjithë të musliman dhe muslimane se namazin fillën me tekbirin filestar dhe përfundan me selamin. Dhe me thonë, kjo është ajo pjesa e namazit. Për e si që dojmë, Allahu Ekber, dhe dhe dhe e sa që të japëmi selam. Me dhanën e selam, ne kemi përfundu namazin. Pra të, tjera të sratë dhikret, duat, lutit, të spit, që i bëjmë, pas që kemi dhanë selam, ato dhe më thonën, dhe në qohëse nga qohëmi, e hapëmi dherën, e qilëmi telefonin, dhe më thonën, ato mund të i vazhdojmë prapë dhe nuk ka problem, sëpse namazin e kemi taman, pasi që na kemi dhe në selam, është përfundu namazin. Pjesë tjera, jënë pjesë të mund të preferushme, të sërat nga ka preferu Mohamedi a.s. që pas euh, namazit, kush ullët, kush e kënë suret të vërtet, a jetin kursi, pas të e thët, 33 herë Subhanallah, 33 herë Elhamdunillah, 33 herë Allahu Ekber, e ban doa, e ban lutje, në qovësa i rin atë ullë, dhe risa, dhe mund, thëtë pengamila, lisa të samë, kërinjëri falët, e pasta i jep selam, e pasta i rin atë vend, dhe risa të rin atë vend, dhe risa ta i ban doa, ban lutje, ban dhikër, e përmenda Allahun dhe në shanë hu, edhe me lajket, ban doa për te, ban lutje për te. Dhe mund, kënë kështë të dëmës doshme, Por të të shka që e ka preferu Muhammed A.S., në ka preferu në eve, në ka mësune eve, por nuk është të dëmëzëshme. Atëherë para për mbyllës e këti emisioni, i përgjigjemi edhe pyetje se fundit, dhe pyetja fundit për këte emision, pa dyshim se pyetjet janë të shumëta, por ja e fundit do të mbetet kjo për sante. Thëtë kështu të lishkuasi, cili është qëllimi i ndëshkimit të krimit në ishlam. Thëtë Allahu dële shanhu, wolekum fil kësasi qoftë Allahu dhe lëshanu dhamë vërtet në ndëshkimin e kriminalit për juve ka jetë o ju të Zotit e mendjes. Prandaj do ta kuptojnë muslimanit dhe muslimanat se Allahu dhe lëshanu nuk ka taktuar ndëshkimin e kriminalit vetëm se është një dëshira e Allahut. Vetëm se është një vullnet i tij. Vetëm se Allahu dhe lëshanu është i gjithfuqishmi edhe i gjithdijshmi edhe krijuesi i çdo gjaje dhe ai ka ka ka urdhëruar diçka Mirëpojsë do muslimanët ta kuptojnë se urdhrat e Allahut dhe lëshanu dhe në obligimet ka shumë urtësi. Dhe prej një prej emerave të Allahut është që është i urtë. Allah në këtë ajet na tregon se me vërtetë në kur muslimanët sheriati, ligji gjykata islame e ndëshkon kriminalin, në kushtimin që ati ti ti prerët koka për atë kur e meriton ose ti prerët dora për atë për atë kur e meriton ose të të dënohet, të ndëshkohet me kamxhik, me rrahje, për ato që kur e meriton. Nuk është qëllimi ti që, që ai të dënohet. Qëllimi kryesor. Qëllimi kryesor është që të tjerët ta kuptojnë se çfarë dëmi mund t'i bëhet personit dhe shoqërisë. Prandaj Allah në fund ta jetit e lidh shumë mirë thotë ja ulil elbab, o ju të zotët e mendjes. Yes. Sepse kur Allah thotë me të vërtetë në ndëshkimin e, e kriminalit ka jetë, dikush mund të thotë përse po, si, si, ne ne po dënojmë penanojmë njerin. Penanojmë me, me vdekje, pe vrasim. Çfarë jetë konte? Përgjigja është ka jetë për të tjerët. Sepse kur një kriminal dënohet me vdekje ose i prehet dora sipas ligjit të Zotit, apo rrihet me kamxhik, të tjerët, të cilët e kanë ndërmend ta bëjnë një krim të tillë, me siguri se ata do të vet do të vet dësojnë. Me siguri se do ta do ta kuptojm se nëse ata e bën një krim, një ditë do të ndëshkohen. Prandaj, qëllimi i ndëshkimit të kriminalit është që të tërit të marrin mësim. Prandaj, ndëshkimi ndaj kriminalit, një kusht pikë kushteve, është që të bëhet haptasi. Do të bëhet në shesh. Po. Të bëhet para njerëzve, që të publikohet, që të njerëzit ta shohin dhe ta dinë se çdo kriminal do të amërë dënimin e merituar prej Allahot, prej ligjit islam, prej gjukatas islam, dhe prej muslimanve. Për ndryshë, njerëzit e, nuk mund të vedisohën. Për atë edhe njerëzit në një ligjit e tyre që i kanë bërë vetë njerëzit, kanë saktur gjobat të ndryshme dhe dënimit të ndryshme. Për atë e egzistujnë burqet, egzistujnë gjukatat, e kështë mëral. Sepse njerëzit e, nuk jenë të bindur Dhe njerëzit nuk mund të nuk mund të ndal vetëm ndërgjegjja. Me të thonë se ata janë muslimanë të mirë, burra të mirë, e pastaj për hatë timonit të besimit, edhe të vetë digjisë që kanë dhënë Allahu te shanu i lënë të qetë. Por njerëzit, domthon, zakonisht janë ata të cilët frikohen për ndënimeve dhe për atë domon edhe Allahu te shanu ka caktuar ligje dhe rregulla që të ndëshkohen kriminalët. Prej aty ne krime matë më të mëdha, që kriminali dënohet me vdekje, dënohet me dënim dhe mund ma, ma të rreftin, pas taj edhe me, me premjen e, e, e dorës, ose me premjen e kamës, në qofse aj pravashdon, ose rahje me kanë në gjek, ose burgim, ose largim për vendit e kështë mëral. Këtë këtojën dhe këtë qëlimi i këtune është që njerëzit të vedisohon dhe të largohon dhe të frenojnë vedvetin e tyre prej krimeve të ndryshme. A të rhoqë në e kështu edhe pojë përmbyllëm këtë takim, në emër të të lishkuasve, ju falim dërëj për gjitha përgjizjet që ju saponaj i datë. Allah është për nëftë, ishte kënës njën? Të ndëruar të lishkuas, gjitha ështu, duhet ju falim dërëj edhe juve, që vazhdimisht që ndroni me emisionin tonë, shosherohoni pra me ne, edhe që nuk haroni kur herë të nashkruoni ndë postën tonë elektronike, e cila është Lem ta kem për javën që do të vijmë deri atje, Arun ju lënë për kujdes Allah, të Allahut. Assalamu alaikum.